Драбуга зі зламаним зап'ястям потрапив під мій удар першим. Я буквально заїхав йому в живіт своїм носаком, на обличчі його вималювалося здивування і навіть якась аж повага. Та певно, один проти трьох, та ще й профі, одночасно розвертаючись із немислимою нелюдською швидкістю. Я блокував підсталеними руками два синхронні удари, нанесені з ріжних позицій, а тоді в карколомному сальто, перевертаючись через голову, щосили вгатив у коліно ще одного забійцю. Той заревів, хрипко по-звірячому, виречивши очі й поволі згинаючись навпіл. Третій уже летів на мене в хвацькому і технічно дуже доброму виконаному стрибку. Але я, блискавично змінивши позицію, Підчепив його за ногу, він як стій гримнувся додолу. Рефлекси його діяли безвідмовно. Ту ж самісіньку секунду цей зарізяка вже був на ногах. З диким пронизливим криком він атакував мене молотом у скроню. Випад, мов би, наткнувся на твердий цегляний мур. Пальці хряснули, вискакуючи з долоні. Однак це його не зупинило. Лівою рукою і коліном він водночас щасили на ніс другий удар – я вгатив його ребром ступні в гомілку і, блокувавши випад лівої, пхнув долонею в підборіддя. Гарцизяка повелився на капот. Він спробував було знову кинутись на мене, але я з'їздив його кулаком у писок, коли він, захлинаючись кров'ю, котра цебеніла з переламаного носа, почав повзати додолу. Я згріб його за комір і за пояс, підняв у повітря і скільки сили вгатив об дах Мерседеса. Метал угнувся, наче зроблений з паперу. Зарізяка гикнув і завис. Руки й голова з одного боку, авто, а ноги з другого. Я стояв у ванні перед люстром. Вигляд у мене був хіба що в фільмах жахів зніматися. Гниди процідив я крізь зуби. Тоді припік йодом надірване вухо, почав накладати пластир. Четверо на одного подумати, га? Позаду затупцяв більбонський. «Нічого, братику, нічого», – сказав я йому. «Все вже минулося. Ти, звісно, вибач, що я не взяв тебе на це діло». Боліти стало так, що в мене аж сльози на очах повиступали. «Але твоя особа надто цінна для мене, щоб ризикувати. До речі, як там наша панянка?» Більбонський зневажливо загарчав. «Не розумію, навіщо її тримати?» – означало це його собачою мовою. «Треба, дядьку, треба», – сказав я повчально. «Нічого не вдієш». «За свої грішки вона мусить розплатитися. Як ти гадаєш, мусить чи ні?» Собайло дивився на мене, схиливши голову набік. «Не тямеш? Нічого, скоро втямеш. Скоро тобі все стане ясно, як на долоні». Я поторсав його за вухо. «Ходімо, мабуть, та вип'ємо, га?» Ми зайшли в кухню. Я добив із настійної шафки пляшку мартеля. Тоді пошукав собачу миску і налив туди чудового золотистого плину. Будьмо, сказав я Більбонському, піднісши пляшку. Скільки з часу ми обоє цмулили коньяк. Я з шийки особайла, захлинаючись, завиваючи дотихе, хлебтав просто з миски на підлозі. Порядок? поспитався, глянувши на нього. Більбонський облизнувся. Ну то ходімо. Я штовхнув ногою двері і ввалився до кімнати. Дівчина сиділа на підлозі, на екрані телевізора когось хекаючи, добивав Шварценеггер. Мільбонський зайшов слідом і, похитнувшись, гепнув коло порога. Я став посеред кімнати не поспішаючи припалив цигарку. Дівчина вражено дивилася на мене. Її очі відразу ж помітили роздерту сорочку, садну на лобі, а головне пластир за вухом. Вона сама собі не вірила у класти чотирьох профі це все таки неабищо. Роздягайся до звелів я, жбурнувши в куток обвугленого сірника. Що? не втямила вона. Роздягайся, вже спокійніше сказав я. «Догола, звичайно. Вона підхопилася на повний зріст, більбонський загарчав. Я, сказала, озираючись, «Я, я не хочу. Ви що собі дозволяєте? Я видихнув хмарку диму. Ця дурепа, здається, взяла собі в голову, що її катуватимуть ременякою. Я дозволяю, люба дівчино, а для чого ви, власне, сюди прийшли? Для чого приходить юна, незаймана, вродлива дівчина у гості до старого одинака? Щоб отруїти його, чи як?» Мільбонський знову загарчав. «Мене змусили», – почала була вона, одначе якось невпевнено. «Роздягайся!» ну – ну, перебив я її. «Я не хочу», – заскімлила шпигунка. «Скориш для годиться». По її вродливому, гожому писочку видно було, що вона повеселіла, втямила, напевно,